دلې یو حلا د نفلي روزه هغه دا چې تاسو ری په طعام او شراب نه وکړې او نیت یې نه کړل د روزې د شروع څخه من خپل روزه کې د نه څو نه هر نامخته مخې نیت کېدلې شي د لیست نه هر نامخته مخې څه کېدلې شي هیڅ نه نهاري شړایم مخې وایلو اېګا دا باندي سارنما په ما خامبغه وړه رستګي ایستاتي په پرسکره دولس غتي لاس ځوره دولس غتي او سار باندې څنګه نو هغه پرسکره په تو بچي ویلې شي سبا نه شپږو وو تاسو نو هو لاس یو لاس یو لاس څنګه نو دنه څون نه هره کله ولست راځي کله ولست راځي کله نه نیوي باندې دا دنه څون یا تو کې نه یو مثلا هغه دا خدا انا چې سهار نه قرات کړي نه نه ونه پر دې نیته پر دې څه قرات کړي چې یې اسکل درته وایي چې دا اوس په نیتو وګ چې درې پراټې کاتہ نو هغه څه کوي خدا یو مثلا دا ذکر کوي زه مهدا قدامه سره ذکر کوي راځي نسمى الله نصلي على رسوله الكريم وعباد بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الأول عن عائشة رضي الله تعالى, تعالى أنها قالت لأعلمك علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليوم فقال هل عندكم شيء فقلنا لا قال فهي إذن فائما ثم أتانا يوما سكور يقرأت في نبي زمان رجاء هذا ما ستشكين هذا قرأت ما روجبتن. ثم أتانا يوما آخر ذابل اور يا رسول الله ماذا تقول يا رسولي اودع لنا هيصن ننجل ورا ورا ننجسرا ورا ورا حلوار ورا فجري دي ويو بكيه وري ديو بكيه فنيدرو علواشن فقال اريني ما الذي فقال اصبحت صائما من من خروجا هو بيقول فقلنا رو نفلی رو جا شاکر شیخ رحمه اللہ تعالیٰ فرمائے دا پا معمولی اعذاروں ماتولی چھئی ماتولی جائز دی او قضا بیا اعذار نمسال رسولا جی مطلب دا اے شاکر شیخ رحمه اللہ رو جانی ولی و اپدی اللہ صبح جوکے بے په دار چھوئی ای زگزا کودا ترموش چیئی اداتو ما بے ترموش چیئی اداتو بے بسار میں دار سو امی بسو له ما کله بورره مور تمه چماله شي په حق بیرې چې وی ما چې زم ما په ماډير مي را باندې زم ما سر وږي مال شي په حق بیرې را دې شي په حق او نس کلا دې هم بل دراو کول غواره کنه په خرچ خو زم ما په سر تاونه به نور را لودای کړه او اوما ته ویلو او تاسې دا ته ویلو چې زم ما ير پاجاو وګه چې مولين سره توا سپنددار توا چرادا وړدا شي راغلا په ما چې زما خوښ شو زما روزوا زما څنګه دله په هغه وی چې تن رازي زما پانيدار ته اوالې غو تاو نو کو اوالې په هغه نه کړم چې تن رازي هغه ته اوالې په خرم بي نو چې ویل ما روړه کړې دا بیا خپکه ده او زرانه ماته نکړه خبره چې خپکه کیږي او د چا ميل موشه را خپاتې ده نو مازه بلکې اجازه دې درته نه نو ماتول جائز دي ماتول څه دي جائز دي وقظه وروي ورو ستوري کوي را روانه او ان الله تبارك وتعالى هغه قال النبي صلى الله عليه وسلم على امه سليمان فاتخذتكم من واسم فقال راجعون في سفاري وتقدموا في ساي هي کدي صائم او ه리스 پن ګودي زواله کجوې کله لوکي شي زماره او محقام الانائیت من البيت. غور ماتنک رکناه. نائلانائیت البيت. فسول اللہ غیر المختوبة. اغیكر ایو دور اکاتا منزوک و فضائل امی سلیم. امی سلیم لیت دوا و اکر و اولا اکران. ندر رو دول ایو نکران و لیو الابدیت اکر دوا ایو اکران لکن. و دارم در اگر ایو دور اکاتا منزوک و نتلی. او دوا والذي هو يرضي الله تعالى و صلى الله عليه وسلم اذا دعى يا احد رب يا تعامل مصطفى ان جاءت النساء وفي روايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قايل نازكيدم فپاکيدم نمات ديکي او كنغه پکيدم نسيده فليجب ان كان احمد احانه انو قالت لما كان يوم القطع قطع ما قد جاءت راجعات رجلت علیت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ام حانده عن جبیره قجاعات الولیدت بینائی تیه سلام فناولت یا او ان لو ما شمع احیزی کندنو او لو خراو احیزی که شراب استغبوهی بینائیم فشربت منو اقارت یا رسول اللہ قد افترت و اکنتو صائمه اور باندې کوښي زموږه ورجاو اا سره لجوړک لته راکله مواد عام ده سي یو پر کوم وخت کې اگر خپل مال دراځو او مې سپلстаўه دوا خپل زموږه ورجاو ناویر السلام ده وی تخفيرا اا کوم ته تخزين شي تا قضيه جر و ايو توينا په لازم رو کې نه کان تطوعا چې نه فلي نکايي انافری خبر وړانده ما ته وکړه ورپسې و سره یو ځکه یا رسول الله اما اني كونتو صايمه فقال نو ويل الصايم المتطوع امير نفسه الصايم المتطوع امير نفسه انشاء الله انشاء الله نغلي روزدار د خپل ځان امیر دي خو خاين روز دیونی وي خو خاين مات ژباپې دې ادي سمانه کوي ان شاء الله کا خوخه یې هر ورځې سړ توراسي اغه خوخه یې نیم کلماته نه راغی باندې مونږ یې باندې ګو ان شاء الله تو خوخه دې نه نودي لېسي او په میږي دې امیر همیر له خپل ځان په ټیکلېونی سلام او فضا راولې شي پما تېین نو ما ټول اجازهسته ولا کسبه کې فضا به وروړي مګ سره دلې وروستراګه ده له. او چې د دې یانو وروزه رضی الله تعالی عنه قالت انا وحقت صائم ديني قال زلنا قاموا وتهين ابا اكل. دا سفرات چې له او ته پرجون نه نو نظیرو دې ما صوبته سې دي. بیا دې د فراګي تیار پراکتلګه نو هر له لور جو په نه رزوم کې دی شي لکه. خبره. استعانه او زموږ اکلنا منو فقارت حفصیا رسول اللہ انا کلنا سائمتنی اور رضا لنا تو آمن اشتهائنا فاکلنا قال اقضیا یوما آخر مکانو او عذاب راویوی لازمان نگلو بیش شروع داری اقضیا یوما مکانو ما تبیب دائیسی کلنو بلہ راوا اتر مزی و ذکر جماعتا من الحفاظ راوا عن الزهری و عائشہ مطلقا یو اعتراض داوی د زهری او عائشہ په منس کې ورما واسطانه ذکر کړی نه دا مرسل له مرسل د زهری سماع را عائشہ نه تاغتا نه صحیح نه کړو مزه بحث له ونی نه کړو خپل یو وی پانی زهری عن عائشہ پله واسطه ذکر کری او سوئی و ای گور و ای دیر و خلق و دا بیدی چه دا ظهوری آن آئشم و رسلن و لم يذکرو فی آن عروا و ها ذا سا لکه جدا رسول صلح توافیق کرد و ها ذا سا بیاوی روا و بودعود مولا عروا آن عروا آن آئشه نو بنتا ندی و لارا صحیح ذکر کرد نو خیصه ختمشوا قطعه سره په سنا ستیش نورو کې تشته واشه دشته دی واسه صحیح دی او خوانه مې اما ته دې کالو رسول الله تعالی هغه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا فقال النبي تعان فقال لها قولي قاله النبي صلى الله عليه وسلم قوله فزيله ولوي شر جدار سرکل خراك ولكي ففرشته ولا دواگانې حتی يفرغوا service دي پارشې بلند دړو ډېر څو خپل دړو ډېر کری انشاء الله یو جدار لا پارښتنځه وړي دواګاني وړي محمد رسول الله تعالی هغه کله دخل پیدا رسول الله صلی و سلم او هغه تادرا وقاله رسول الله صلی الله علیه و سلم نبی اسلام و سلام دوست ناشتا کوله بلان نبی علی السلام وی نا کو رستانا او فضل رست بلال ان تل جنا مغفل حقو خپل زیمن غوخړه او درې بلال چې ګمرزته ا په کوم ځای کې ده جناب کې ده اشعار دایا بلال تا تفتره بلالا ان الصائم يشبحو اذابه درو جدار اردو کې تسبیحات وې پرشتي ولا مغفره غوړي ما او کې لا ان ده پسو ګور چې دغه مقدس ځای ورا کول کی باغو لینا څنګه دې دره د هر